رمہ مسائلِ کسیرہ جزئیہ یا جمعہ بروزنِ کتاب دا لفظو دا امام ابو داود رحمت اللہ لڑیر استعمالی صلاة الاستستاو و تفریعی ها مناسبتو باب ما سبق سرہ دا صلوات مخصوصه او بحث ده نو صلوات مخصوصه او کې صلاهت الجمعه لطر شو دا دغشي صلاهت العیدین دا رنګي صلاهت الاستسقاء یوسعين والات جن کې کې خدلي دا امال الاستسقاء دو طلب سقې مین الله تعالی باران کی زه ساري وران کی پزل خراب شو زمیداوته نقصان نو رسید نو طلب سقې مین الله تعالی ابو طلب قبول د الله نه امام البخاري رحمت الله علیه طبقل جامعه کې د ایستس کا باندې ګڼ ابواب قائم کړی لیکن صلاتلس کا یو روایت د عبد الله بن زيد بن عاصم رضی الله تعالی اوکی دا خبره په فائدې د اذن کې لري امام بوخاری رحمت الله علی ګڼ ابواب او تراجم قائم کړی هو د صلات ذکر فقط د عبد الله بن زيد بن عاصم رضی الله تعالی او روایت دی دغه سی امام مسلم رحمت الله علیه ګن حدیث ذکر کړي لیکن صلات فقط په یو روایت کې ابن تیم رحمت الله علیه فضال المات کې لیکلي فی عهد النبي صلی الله علیه وسلم شب ظلال نبی علیہ السلام استسقا کړي ده طلب د باران د الله تعالی څخه وکړي لیکن هغه شپږ ورځې کې یو ځلال طلب وکړي من الله تعالی في زمي صلات یو ځل مشوي نو په خبره وشوي چې شپږ ځلال د نبی علیہ السلام باران تعاد نبی صلی الله علیه وله الله تعالی باران غوښته ده اپ آگه اشپا گزوله که یوزه لغختل باران شده